Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah Yang saya hormati Keluarga besar PT Pertamina Pelaju Sumatera Selatan Yang sama-sama kita hormati Bapak Dan Ramil Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Para habaib, para ulama, tokoh masyarakat InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alam Kalau kita naik Ketika nampak bintang Maka kita sudah tahu Oh ternyata posisi kita di selatan Ketika kita sudah nampak bintang Orang yang sudah melihat bintang itu Disebut mendapat hidayah artinya tahu dia menetapkan arah pulang mau ke mana Kalau kita bawa kendaraan dari Pekanbaru Riau mau pergi ke Sumatera Selatan Palembang mesti melihat petunjuk jalan yang sudah dibuat oleh Bapak polisi Belok kiri ke Medan Sumatera Utara belok ke kanan Palembang Sumatera Selatan Siapa yang ikut petunjuk yang dibuat kepolisian itu, orang itu disebut mendapat hidayah. Artinya ikut saja, insya Allah sampai ke tujuan. Makanya selalu kita diajak oleh para ulama kita semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Taufik menyatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Inginnya tidur Pagi inginnya tidur Tapi Allah mengatakan Bangun Assalatu khairum minan naub Kita lawan hawa nafsu kita Kita ikut kehendak Allah Maka di situ kita disebut Mendapatkan taufik Kerana menyatukan keinginan kita Dengan keinginan Allah Orang yang mendapatkan taufik maka orang itu mendapatkan hidayah. Dan semua yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah. Amin. Nah, sudah jelas. Saya mau menjelaskan tentang hidayah. Lalu kemudian sifat orang yang mendapat hidayah itu apa? Siapa? Siapa saja yang mendapat hidayah, jelas minat para Nabi, wasedikin orang yang benar, wasshuhada orang yang mati syahid, wassalehid orang-orang yang saleh, wasuna ulai karafiqah mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Lalu apa sifat orang yang mendapat hidayah itu? Rasanya bukan kebetulan. Orang yang menulis kaligrafi di dinding masjid ini Menuliskan ayat itu pada bagian dinding yang paling depan Na'udzubillahimina <tip> syaitanirrojim Ada enam sifat orang yang mendapatkan hidayah Yang pertama Innama ya'muru masajidallah Mereka memakmurkan masjid Makna memakmurkan ada tiga Yang pertama Membangun Yang kedua Meramaikan dengan solat berjamaah Yang ketiga Mengatur administrasi Masjid Alhamdulillah masjid sudah dibangun Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid Banallah mitlahu baitan fil jannah Dibangunkan Untuknya satu tempat Di dalam surga Maka setiap orang muslim Mesti bertekad dalam dirinya Paling tidak ada niat Saya sebelum mati Mesti bisa Kalau berhasil nanti dagang Bangun masjid Tanam sawit begitu juga Berhasil kebun ini Bangun masjid Tanam karet begitu juga Saya tanam kebun karet ini Kalau ada bangun masjid Bisa tanahnya Alhamdulillah Sampai bangunannya Alhamdulillah tidak bisa satu dua tiga sak semen Tidak juga bisa satu dua kotak keramik Tidak juga bisa satu truk pasir Batu bata kerikil AC, kipas angin Paling tidak pernah berkontribusi Tidak bisa membangun masjid Berarti tidak ada tempat di surga Pak Ustaz karena Nabi mengatakan Man bana masjidan, Siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah Dibangunkan satu tempat dalam surga. Bagaimana mau memboking tempat dalam surga? Bangun masjid. Tapi Allah Maha Adil. Tak semua orang bisa bangun masjid. Lalu yang tidak bisa bangun masjid, bagaimana dia mau memboking tempat di surga? Man <mals> salla ithna ashrata raka'ah. Siapa yang salat dua belas raka'an? Bila yawmi wal laylah sehari semalam. Banallah maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat 12 rakaat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya pas 12 rakaat 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya ada orang Islam kaya bangun masjid satu tempat dalam surga rajin salat sunat qobliyah ba'diyah ini orang beruntung dua kali yang lebih parah sudahlah tak bisa bangun masjid salat qobliyah ba'diyah pun tidak naudzubillah oleh sebab itu maka Allah berikan kesempatan Allah Maha adil bangun masjid setelah masjid dibangun memakmurkan masjid tidak hanya sekedar membangun Meramaikan dengan solat berjamaah Rasanya saya tidak perlu Mengajak kita untuk Mari ramai solat berjamaah Karena solat subuhnya Saja sudah macam solat jumat Kalau solat subuh Sudah seperti solat jumat Itu menunjukkan Palestina tak lama lagi Akan merdeka Ambil gambar ni Dari depan Ambil dari belakang Kirimkan ke internet Facebook, Instagram Supaya dilihat oleh tentara Israel Supaya mencret mereka di sana Pasukan-pasukan Dari pelaju, pelembang Sungai Gerong akan datang Membebaskan saudara Di Palestina Kenapa solat subuh itu yang menjadi Acuan? Karena melawan Kantuk, berat, payah Zuhur insya Allah Makanya bangga kita melihat anak-anak muda pakai baju seragam, pakai jaket, pejuang subuh. Pak Zuhur tak datang. Rupanya dia di masjid lain. Oh Kenapa tak datang Zuhur masjid lain Pak Ustaz? Oh. Ada yang masuk kampus, ada yang di kantor. Tapi untuk subuh tetap di lingkungannya masing-masing. Makna memakmurkan masjid, bangun masjid. Setelah masjid terbangun, ramaikan masjid. Setelah itu, mengatur administrasi masjid. Ustadznya siapa? Imamnya siapa? Khotibnya siapa? Petugas kebersihannya siapa? Bagian keamanan siapa? Yang menyiapkan kedatangan alim ulama siapa? Siapa yang mengajar subuh di sini? Rutin Habib Mahdi datang. Ada kajian tafsir. Ada kajian hadis Ada kajian fikih. Ini mesti diatur Kadang kita tidak bisa menyalahkan jamaah Kenapa jamaah tidak ke masjid Ini jamaah sudah meninggalkan masjid Ketika ditelusur-telusuri, Rupanya administrasi masjid Kurang tertib Maka jamaah pun Maka kita banyak belajar Dari Malaysia Saya setiap bulan Februari Sepuluh hari di Kuala Lumpur Terengganu Melaka, Negeri Sembilan Ipoh, pindah-pindah Di situ saya lihat Jepter di depan Senin malam Selasa, Fikih Selasa malam Rabu, Akidah Rabu malam Kamis, Tafsir Kamis malam Jumat, tak ada pengajian Wirid Yasin Jumat malam Sabtu, Hadis Sabtu malam Ahad, Tazkirah Ammah Tablik Akbar Ngaji tak lama-lama Dari Maghrib ke isya 45 menit Habis isyak, tanya jawab. Ditulis di mimbar ustaz nomor whatsapp. Anda bertanya, ustaz menjawab. Jadi ngaji tak panjang-panjang. Beda dengan tempat kita. Tempat kita ngajinya setahun empat kali aja Mulut Nabi, Isra' Mi'rat, Nuzul Quran, Satu Muharram. Pengajian sampai jam dua. Subuh kosong. Nah ini mesti diperbaiki. Bukan berarti ulama dulu salah, tidak. Mungkin itu langkah pertama... Memang begitu kelasnya dulu Tapi sekarang mesti ada perbaikan Panggil Habib Madi, Habib Ali Karar Al-Haddad Habib Ghassim Para ulama kita Ustaz Taufik Ustaz Muhammad Ali Ustaz Banyak ustaz-ustaz kita Datangkan Ustaz Masfurah Spesialisasi mereka bidang apa Ini hadis aja, Satu pertemuan satu hadis Yang ini tafsir saja Tafsir surat-surat pendek -surat yang ini buat request Ustaz siapa yang perlu kita undang. Nah, jadi aspirasi jamaah sehingga jamaah menjadi merasa perlu datang ke masjid. Kena banyak sekarang ditanya-tanya kenapa jamaah tidak mau datang ke masjid? Itu itu aja pengajiannya pak Ustaz, khutbah jumat, sabar, pengajian subuh sabar pengajian zuhur sabar melihat ustaznya udah tahu judulnya itu nah itu sabar <tuh> jadi jamaah sudah meluangkan waktu tapi mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu yang baru oleh sebab itu maka tiga ini mesti dijaga di masjid pertama membangun masjid kedua ramaikan masjid ketiga administrasi masjid mesti baik Saya yakin dan percaya masjid komplek Pertamina Pelaju Sumatera Selatan ini tiga-tiganya sudah berjalan mari kita tingkatkan insyaAllah amin pembangunannya tak ragu lagi di mana-mana kadang masjid untuk mencari keramik lantai masjid pun payah masjid kita keramiknya berlebih memanjat sampai ke dinding kadang di beberapa masjid kita ceramah kepanasan tak ada kipas di sini lengkap, kipas ada, AC ada. Tapi panas juga. Karena memang ini sudah over capacity. Nah, jadi artinya masjid sudah bagus, sudah cantik. Masalah sholat berjamaah, sudah ramai. Administrasi didatangkan Ustaz. Ternyata jadwal saya kemari, entah sengaja atau tidak, setahun sekali. Dulu datang ke Pertamina, berjumpa dengan Bapak Ibu bulan. November Dan sekarang juga bulan November Nampaknya kemarin November 2019 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, Ini harus terus kita manfaatkan Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 Sifat orang yang dapat hidayah Pertama Memakmurkan masjid Dengan pengertian Tiga Bangun Ramaikan Atur administrasinya Tertib administrasi Dua Man aamana billah aqidahnya benar la ilaha illallah Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Pak, oh, ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk Kampanye Kata pepatah Melayu Kalau tak ada berada Takkan tempua bersarang rendah Burung tempua Sarangnya di atas pokok kelapa Tapi kalau sudah padi menguning Dia akan turun ke bawah Dan itu terjadi di zaman sekarang Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali Musim-musim kampanye Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh. Disangka, Ustaz, rupanya kawi. Masjid dibangunnya. Ustaz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, Whatsapp, datang nanya, Ustaz, apa hukumnya si fulan bangun masjid nyumbang untuk masjid saya bilang jangan ambil karena pasti ada udang di balik di balik pempek ada niat di balik itu semua ada tujuan terselubung ada kepentingan maka jangan datang dia ngasih duit ambil duitnya jangan coplos orangnya setuju setuju ambil duitnya serahkan ke pakir miskin, anak yatim setuju? setuju? tak sama bunyinya macam yang pertama tadi makanya prinsip dalam Islam man a-mana billah la ilaha illallah saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain langkah kaki dari rumah bismillah hitawakkaltu'alallah la haula, pala quwata illa billah Salat. Kusolli fardhu subuhirak anta ini ada Lillahi taala. Puasa. Nawaitu samaqadin anta iftar di syahril ramadhan hari sanati. Lillahi taala. Haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah. labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain hilang amalmu. Lain asrakta karena kau syirikkan Allah, kau duakan Allah. Kau Allah layabatan amaluka <Sessizuk> gugur amal maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua manamana bila jangan rusak tauhid aqidah kepada Allah ini kadang anak anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh rusak tauhidnya iya kanak budu waduku nestain <Sessiz> nyembahnya tetap sama Allah. Mintanya ke dukun Kata dukun Kalau kau mau cepat dapat jodoh Ambil tujuh bunga Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil Bunga tai ayam Nanti di blender Sudah ha, di blender ha, Kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah Begitu diminum Merah muka Rupanya radiasi Pergilah batu rubi berwarna merah. Maka aura merah akan bangkit. Wajah akan merah. Biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa saya pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa. Tapi meyakini bahawa batu memberikan efek sesuatu, rusak. La ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin, ada khasiat atau khasiatnya? Ha, ada saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitulah, la ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha Ada lagi dukun-dukun La ilaha Tak ada lagi gelang-gelang La ilaha Tidak ada lagi sembahan-sembahan La ilaha Illallah Murni Inna wa Walusuki Wa ma'ayaya Wa ma'amati Lillah Jangan rusak lagi Yang Nampaknya kita tak jadi nikah Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap Ternyata menurut Ramalan kita tak cocok Aku Taurus Engkau Pisces Taurus ini kambing Pisces ini ikan Ikan tak cocok sama kambing Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka jangan lagi Kazzabal munajjimun Wala sadaku Bohong dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang Kalaupun betul kebetulan bila anda telinganya agak ke depan tak cocok kerja di sungai bila tahi lalatnya di bawah dagu cocoknya di darat ini bohong semua Islam tidak pernah berkata demikian fa iza azamta kalau kau sudah tekat fatawakkal alallah Bertawakallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata. Tak boleh. Dulu orang kafir musyrik. Kalau dia mau bisnis dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam. Berarti sial. Syukmu. Syam. Sial. Kalau pergi ke arah Yaman. Yamin. Beruntung. Lempar ke arah yaman, ayo lanjutkan kalau ke arah syam batis syar, kalau mau bisnis diambil anak panah tiga biji, anak panah disimpan dalam kaabah, digoncang pergi atau tak pergi ambil anak panah, pergi ya pergi. tidak pergi, jangan pergi kosong, anda belum beruntung, goncang sekali lagi ini dibatalkan dalam islam, maka dalam islam diharamkan, innamal gamruh walmaisiru walansabu walazlam khamar namal'amru walmaisir judi walansabu menjembeli binatang untuk berhala walazlam mengundi nasib rijsun najis min amalis syaitan perbuatan syaitan fajtanibu jauhi ciri orang yang mendapat hidayah dia berserah diri hanya kepada Allah tapi tetap ada usaha Jangan tidak ada usaha. Yang nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis. Kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah takkan kemana. Tetap ada usaha. Contoh. Ini kuih kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya tidak menganggah. mesti ada usaha untuk membuka kotaknya lalu memilih-milih kuih yang mana berapa biji kuih? <laughs> pilih yang ini atau ini mesti ada usaha mengambil paralotnya lalu ditusukkan ke botol ke gelasnya ada usaha usaha itu disebut dengan ikhtiar Itulah ahlu sunnah wal jamaah Kalau tidak ada usaha Hanya pasrah saja Itu namanya jabariah Orang jabariah Kata dia tak ada usaha Takdir saya Bang, abang tak kerja Kalau memang rezeki kita datang sendiri adenda, Tak usah kerja-kerja Nanti kalau ada suami ibu macam itu Itu jabariah Kalau itu ibu tak usah masak Nanti jam-jam 9 dia lapar nanya Mana makanan kita kalau sudah takdir Allah datang sendiri dia, Pak. Orang gitu mesti gitu balasnya. Orang jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam ya, aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. "Pret, mana STNK BPKB?" Saya serahkan pada Allah. Hah? Pukulkan kepalanya, Pak. Ora Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Tak betul Allah kasih kita kudrat Allah kasih kita iradat Allah kasih kita sama Allah kasih kita basar Allah kasih kita kalam Supaya kita berusaha Berusaha Makanya doa keluar masjid Allahumma inni as'alukamin Fadlik Beri aku rezeki Kenapa keluar masjid minta rezeki Karena keluar masjid Idah kodiatis salat. Kalau solat sudah dilaksanakan, fanta fil ar. Bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Wah betahu min fatlillah. Cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga. Wa aqam So Solat bukan somat Solat Mudah-mudahan anak-anak gadis yang yang rajin solat subuh ini Mendapatkan suami yang rajin pula solat subuh Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah Yang sudah cantik Yang sudah rajin solat Tiba-tiba dapat lagi tak sembahyang tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Eh. Ustaz dulu saya sangka nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustaz... Cuma rasanya bu? Macam tidur sama babi hutan. <tastik> tak sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun... Kalau tak sembahyang apa gunanya... Walaupun hidup seribu tahun... Kalau tak sembahyang Apa gunanya Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi Umrah Ada mihrab dalam taman raudah Masjid Nabawi Tempat solat Nabi Ini raudah, ini mihrab namanya Di sebelah kiri ada tertulis as Assolatu imaduddin Solat Tiang agama Kenapa atap masjid kita kokoh Karena ada tiang Kalau tak ada tiang Ancup Puasa melayang Zakat terbang haji hilang Karena tak ada tiang Tiang dari segala amal adalah Solat Dan solat waktunya tak boleh digeser Assolatu ala Waktiha Apa kata panitia tadi malam Ustaz Somad, jam 4 Kami tunggu di pintu Maka jam 4 kurang 5 Saya sudah siap di ruang tangan hmm. Ah, boleh. Saya tahu ini orang-orang pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkannya kita. Maka hmm. saya itu tepat. Tapi saya tak bertanya karena dia pekan baru salat subuh jam 5. Ini kok cepat? Betul, saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya, masa LCMA nanya hmm. Ya lah Pak, pokoknya siap-siap Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser. Apalagi sama sama manusia tak kita geser. Apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Pelembang sholat subuh jam 4 lewat sikit. Dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sully fardus surai. Allah. Datang maknya buka pintu, tengok. Alhamdulillah Anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ni Solat duhanya pun pakai kunur <tuh> Allahumma dina fi man hadai Hebat Ustaz somat boleh nanya Ustaz? Boleh Ustaz kan biasanya jawab pertanyaan pakai empat mazhab Menurut Anafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Abbali Kira-kira solat duha pakai kunur itu mazhab apa ya Pak Ustaz? mazhab kesiangan <SILENCIO> janganlah solat-solat itu digeser waktunya sudah tepat innashalatukana 'alal mu'minina kitabam mauquta sudah waktunya tepat jangan digeser geser pokoknya datang solat berjamaah <SILENCIO> allahu akbarullah wa akbar on time datang Saba'atul yuzilluhum Allah ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yaumalazilla illa zilluh hari itu tak ada atap hari itu tak ada terpal hari itu tak ada tenda hari itu tak ada naungan tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar siapa dia rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid mudah-mudahan anak-anak muda di pertamina inilah insyaallah Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Tidak dihintai-hintai yang malaikat mau. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur. Tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tablik akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Inna gumfittiyatun amanu bi rabbihim wa huda mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah ditambah Allah hidayah mereka mereka adalah ashabul kahfi oh kalau gitu kami komunitas anak muda nih buat kelompok lah pa usai ya apa nama kelompoknya kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi apa programnya tidur aja mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun wal yata la taf wala ahada hai anak muda yang bangun tolong kau pergi ke pasar beli makanan tapi jangan gerasa gerusuk tenang-tenang supaya orang tak tahu diam-diam mereka beli makanan penjual makanan mengambil duit begitu ong ditengok Rupanya duit itu Sudah expired Tak laku Kenapa? Salah samiatimu wasdadu tisa' Mereka tertidur Di dalam gua 309 tahun Bayangkan ada anak muda Datang ke Pelembang Mau beli makanan Beli tekwan Tiba-tiba ditengok duitnya Tahun 1700 Zaman Syekh Abdus Somad Al-Falimba ni. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan. Apa yang terjadi zaman itu? Ini adalah muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditinggalkan anak-anak muda terkapar. Tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan... Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan. Walaupun seekor anjing. Kalau berkhidmah untuk orang soleh. Tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor. Tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi. Diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini... ...habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel... ...dan cerita tentang memelihara anjing... ...sudah mansuh. Tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing... ...lepaskanlah. Yang lagi memelihara anjing. Siapa yang memelihara anjing... ...amalnya satu hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya tujuh kilometer... Amal dia sehari sebesar wisul. Jadi tiap hari amalnya min, min, min, min, min, min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya biar anjing herder tiga. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Artinya apa? Istiqamah sholat berjamaah Wahai anak-anak muda Kalian buatkan komunitas Anak muda pencinta masjid Alhamdulillah sekarang sedang trend Komunitas, saya di beberapa tempat Ketemu komunitas anak-anak muda Apa komunitas kalian? Jombloan sejati Tulisan slogonya Seno no to bonceng. Mantap Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustaz, saya dikasih mereka Di Yogyakarta dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad tulis di belakang born to ride ride to jannah lahir untuk mengendara menuju surga An anak geng motor mantap dipasangkan ke saya saya pun langsung ke airport habis subuh pasang langsung ke airport semua orang di airport nengok saya rupanya jaket itu dipasang naik motor saya naik pesawat tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ni tetap dijaga dan mereka tetap solat berjamaah di masjid. Habis waktu. Sepat betul. Cerak yang dimuliakan Allah swt. Memakmurkan masjid sudah. Beriman hanya kepada Allah sudah. Menegakkan solat sudah. Masuk yang keempat. Waat zakah berzakat. Orang yang sudah salat tapi tak berzakat maka tak ada gunanya. Karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya lulus. Diuji kakinya salat berjamaah lulus. Diuji matanya salat tahajud lulus. Diuji kantongnya di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin Bakil bin Medit bin Kedekut Ini orang nauzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Setiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2 kilo setengah. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang pak ustadz 85 gram kali 500 ribu satu gram 42,500 siapa yang mempunyai pendapatan 42,500 sudah kena zakat 2,5 setengah kalau profesi kami sebagai pegawai pertamina ini gimana pak ustadz 42,500 setahun Bagilah 12 bulan 12 bulannya berapa itu 42.500.000 bagi 12 3,6 jadi yang berpendapatan 3,6 juta 3,6 juta itu udah kena menurut Basnas Amil Zakat Nasional yang sudah disepakati ijma' antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6 saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta pendapatannya 20 juta ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut Entah duit-duit apa Jadi di total semua total. Pak Ustadz saya sebulan dapat 5 juta Mudah cara ngitungnya 1 juta 25 ribu 5 juta berarti 125 ribu Saya 10 juta Pak Ustadz 250 ribu Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustadz 2 juta setengah Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin nampaknya. Masalah duit ni kita tak bisa melihat orang Tak bisa dinilai duit dari wajah orang Ada hitam, jelek, pesek, pendek Tapi buka dompet Seratus juta Ada ganteng putih Tengok dompet dua ribu perak Mudah-mudahan semuanya dapat seratus juta Seratus juta zakatnya berarti Dua juta setengah memang kalau dah cerita zakat ni banyak, lupa tak ingat saya bos, 2 juta setengah saya tak tahu, entah siapa yang punya 100 juta entah siapa yang tidak, saya tak tahu dan bapa petugas basma badan amel zakat pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit, tapi ada dia yang tahu dia tak mengantuk, tak tidak tidur tak mau berzakat simpan, simpan tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut, sakit. Dibawa ke tempat kusu, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu, aku akupunktur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura, datanglah dokter Cina membawa martil kecil. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. <laughs> Rupanya tempurung kelapa yang dilutut ni lapu, jadi gimana dok tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok berapa harganya, sebelah kanan 40, sebelah kiri 40 ongkos pasang 20 pas ratus hmm. itu namanya duit hantu dimakan setan Silakanlah, yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. tapi awas bagaimana, sudah ada terasa Nah, kalau dah ada bayar, bayar, bayar. Nanti habis ni jumpai badan amil zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Ustaz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta pausat. Dua puluh lima ribu, dua puluh lima ribu, dua ribu, dua ribu. Bati seratus. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun sejuta dua ratus? Tiap bulan, tiap bulan serahkan. Ah, kan sama aja. Sebulan seratus Setahun sejuta dua ratus Kan sama Duitnya sama Setannya tak sama Kalau seratus ribu ringan Kalau sudah terkumpul sejuta dua ratus Yang berbisik itu siapa? Minal jin Kalau jin yang berbisik Senang kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisik ini nas. Sekantor sama kita. Sama-sama orang Pertamina juga. Mau ke mana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? Sejuta dua ratus. HP baru sejuta seratus. Kita bacakan ayat kursi. Apal pula dia dari kita lagi. Nanti kalau ada kawan begini. Bacakan juga ayat kursi mengembuskan ya Allah qoyyumu la ta'udzu sinatulana Oleh sebab itu bayar zakat. Yang paling tinggi zakat, di bawah zakat infaq. Di bawah infaq sedekah. Apa beda infaq sama sedekah Ustaz? Infaq materi. Wa amfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum. Berikanlah hasil usahamu. Infaq itu materi kalau sedekah non materi makanya dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhi ka senyummu ke wajah saudaramu sedekah Allah Maha Adil kalian yang bisa ngasih sedekah duit sedekah kalian yang bisa ngasih infak duit infak infak kipas angin infak AC infak lampu tapi yang tak bisa ngasih infak, sodakoh. Artinya apa? Kau yang berduit, kasihlah duit. Yang tak bisa ngasih duit, senyum aja. Masal jumpa orang. Udahlah duit tidak, senyum tidak. Asal jumpa, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu bagi. Makanya yang paling tepat untuk kotak masjid itu adalah kotak infak. Jangan buat kotak sodakoh kotak infak, biar dia ngasih duit kalau kotak sodakoh, eh, itulah senyum aja kan tak bisa buat kotak wakaf karena wakaf itu syaratnya 4 wakaf harus ada orang yang berwakaf orang menerima wakaf benda yang diwakafkan ada ijab, ada ko. kobol tak bisa dibuat situ kotak wakaf karena kita tak pernah akad ke kotak mana pernah kita? hai hey, kotak, aku kasih duit ini Kata kotak itu, aku terima, aku terima, aku terima. Oleh sebab itu yang paling tinggi, zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sadaqah. Lalu kemudian yang lebih khusus lagi namanya, wa, wakaf. Bapak ibu yang ada tanah, wakafkanlah. Ini tanah satu hektar saya wakafkan untuk SMP Islam di kota Pelembang. Kami tak tahu mengurusnya Pak Ustaz. Datangi Mas Puroh, Ustaz Habib Mahdi, datangi Habib Ghazim, hubungi Ustaz Solhas, hubungi Ustaz Taufik, hubungi Ustaz King, minta kepada mereka, tolong kelola tanah kami. Ini tanah sejauh mata memandang untuk apa? Tanah, tanah, mati kita, habis anak berkelahi gara-gara tanah. Tanah yang satu hektar kita wakapkan untuk sekolah itulah yang akan mengalir untuk kita mati. Bapak bapak, tanah bapak banyak. Begitu bapak meninggal, dijual ibu tu. Habis tu, nikah dia sama Bronis. Dibuatlah rumah cantik besar. Bronis tu tinggal di rumah tu nanti. Dibeli mobil cantik, dia pakai mobil tu. Tak percaya? Cobalah. Ustaz ni tak enak eh, giliran mati kami dibilangnya mati. Oke, okay, kalau gitu kita balik, ibu tu mati. Ibu yang banyak duit, oh soalnya ini beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli cincin, untuk apa? Bini muda dia lah. <Syukur> <Syukur> Saya bukan maksa sedekah ni, engkau. Kalian laki-laki yang tak mau bersedekah, simpan aja duit tu, simpanlah. Diambil laki mereka nanti. Kalian ibu-ibu yang tak mau bersedekah, silakan diambil mereka untuk modal kawin lagi. Yang kalian sedekahkan. Itulah yang akan mengalir Menjadi amal jariah Siapa itu orang Yang mendapat hidayah Man inna innama ya'murumah sajidallah Sudah Man amana billah Sudah Rupanya Ustaz Somad selip membaca ayatnya Jangan pula segan mengingatkan Padahal ayatnya ada di atas Itu dia Innama ya'murumah sajidallah Man amana billah Wal ya'mil akhir dunia ini akan berakhir kita ini macam bunga kuntum, mekar harum, wangi layu mati ah, ada bunga yang tak layu-layu bunga kaca ini bunga mati kita bukan benda mati yang dulu ulama-ulama besar raja-raja utama Sultan Mahmud Badaruddin mana dia sekarang? Meninggal dunia. Tapi orang bangga menyebut dia. Kenapa? Karena dia pro kepada Islam. Sheikh Abdul Somad Al Flemban mana dia sekarang? Meninggal. Tapi orang bangga menyebut namanya. Sampai sekarang di Riau, di Kabupaten Pelalawan, bukunya masih tetap dibaca. Nama kitabnya Syirus Salikin. Sair perjalanan, salikin Orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu pergi ke Masjid Raya Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, masih dikaji Kitab Sairus Salikin Dulu Ustaz Muhammad Sani Namanya, ketua majlis ulama Yang membacakan kitab itu Kitab ulama Palembang Masih dibaca di Riau sampai hari ini Sairus Salikin Syekh Abdus Soman Al-Falibbani tapi dia bukan cuma pandai baca kitab. Siap-siap soal ala ini cuma baca kitab di masjid. Tidak. Dia dengar ada kerajaan di Malaysia. Namanya kerajaan Kedah. Berperang dengan Siam. Siam itu Thailand. Thailand berperang dengan Kedah. Ditinggalkannya Palembang. Pergi dia ke sana. Berjihad visabilillah ternyata ulama-ulama dulu adalah ulama yang siap perang, siap pembela Islam melawan orang yang menghancurkan kedah kerajaan Melayu Islam. Terbang dia ke sana. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Halwati melawan Belanda, picampakan Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi jangan bayangkan ulama dulu duduk di masjid mengajarkan tentang sabar, kita dijajah Belanda sabar. Jajah Jepang, sabar. Kita diinjak-injak orang kafir sabar. Dikatakan radikal Dikatakan keras Dikatakan teroris ini, ini orang tidak mengerti sejarah Di Ponegoro Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin Sultan Sadib Kasim Sultan Nuku dari Tidore Itu dulu adalah penjahat-penjahat di mata Belanda Siapa yang memperjuangkan Islam Pasti akan punya musuh-musuh, betul? Yang tak punya musuh adalah orang munafik yang kemana-mana merasa berteman. Jumpa Abu Lahab, teman. Wa idah kalau ila saya Kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, kalu mereka berkata Inna maakum kami dengan geng kalian setan. Kalau jumpa dengan orang beriman, kami dengan kalian jumpa dengan setan kami dengan kalian bermuka dua muzab nabina bainadhalik la ilahaula wala ilahaula tidak kemari tidak ke sini ini ustaz soman ini ustaz keras Saya suara sesuaranya yang keras hati lembut saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala siapa itu orang yang dapat hidayah Innama ma ya'muru masajid Allah memarmurkan masjid man amanah billah la ilaha illallah tauhidnya bagus wal yawm akhir percaya kepada dunia akan berakhir kita akan mati tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal salih wa aqamah salah. rajin istiqamah salat wa atas zakah membayar zakat yang terakhir yang keenam wa lam yakhsha illallah takutnya sudah hilang tak lagi ada takut dalam hatinya. karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi. Kalau ditanya, tanya, tanya, tanya. Tanya lagi. Bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah. Tak punya mobil. Tak punya kebun sawit. Tak punya kebun karet. Tak punya kos kosan, Takut anak tak bisa kuliah. Takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya ditulis di sini besar-besar. Walam yahsha illallah. Itu dia. Walam yahsha illallah. Sengaja pas di atas saya ini buat. Walam yahsha illallah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz. Itulah tulisannya. Kami sangka semen semen aja nih Pak Ustaz. Sengaja ini kaligrafi yang dipilih. Supaya apa? Supaya semua orang Pertamina di sini tahu bahawa dia mengukur dirinya. Aku ini termasuk orang yang sudah dapat hidayah atau tidak. Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz jelaskan enam, enam sifat ini ada dalam diri kami. Alhamdulillah. Satu pun tak ada. Nauzubillah. Baru ada tiga. Tambah lagi. Kami tak berdaya. La hawla wa la quwata illa billah jangan takut menghadapi hidup makanya ibu-ibu itu paling kuat dia, meninggal suaminya anaknya ada tiga tak ada dia takut, tak menangis dia waktu suaminya meninggal, ibu tak nangis tak takut masa depan, tidak apa usaha kenapa? banyak harta warisannya tak nangis ibu tidak, kenapa tak nangis? dah lama aku tunggu tapi ibu yang dimuliakan Allah siapa yang tak ada rasa takut dalam hati, kita tetap takut yang membuang takut itu Allah. Ala In Aulia Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana sifat orang itu? La khawfun alaihim. Walahum ya'zanun. Dicabut Allah takut. Dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut sedih penyakit stres depresi, jantung koroner diabetes melitus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, takut, takut, takut sedih, sedih, sedih apa beda takut sama sedih? sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan yang kuliah takut tak selesai S1 yang sudah S1, takut tak kerja yang udah kerja, takut di PHK, yang udah kerja Takut tak bisa nikah. Yang sudah nikah, takut tak punya anak. Yang sudah punya anak, takut tak bisa nikah sekali lagi. istri pertamanya ninggal. Ibu mau marah. Takut, takut, takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan dua. Apa dia? aṭʿānahum min jūʿ, kalau kau lapar dikasihnya makan wa amanahum min khawf, kalau kau takut dikasihnya aman. Ibu-ibu yang merasa takut-takut-takut banyak-banyak beribadah. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Cah, saya enggak percaya Pak Ustaz, saya lapar udah beribadah kenapa tak ada? Tengok, langsung dapat kue kotak. Dan kabar gembira setelah ini akan ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Baniti, -masing. sudah cemas sudah tadi. Nih gawat Ustaz. Ini. Kaji kita kan tentang takut. Jangan takut. Insyaallah saya tak salah cakap. Jadi kalau ada terasa takut, takut adik-adik, nanti KKN tiba-tiba ditempatkan di suatu desa disuruh ngasih kata sambutan takut menggeletar Asalamualaikum. As -as -as apa kalian takut yang kuhadapi ini manusia aku manusia Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Dan Ramil Pak Kapolgar, Pak Kapolri ini semua manusia sampaikan manusia yang kuhadapi sama-sama manusia hilangkan takut tapi dalam hati aja yang pula dicakapkan ke depan mereka Hai kades-kades, kalian manusia semua Aku mungkin takkan lagi tu. Cukup dalam hati kita saja. Jangan angkuh, jangan sombong. Takut, ngeri, cemas. Di mana letaknya? Di jantung. Alafil jasa dimotong. Ketahuilah di dalam dirimu itu ada segumpal ita salahat salah hal jasa Kalau di jantung itu baik, yang lain ikut baik. Kalau sudah jantung bermasalah. Okay, yang lain ikut bermasalah. Makanya bapak ibu dengar kabar Chanu meninggal mendadak kemarin. Kenapa? Sakit jant jantung. Penat tak dengar Chanu meninggal. Kenapa? Kena kurap jantung. Maka jantung itu mesti dinormalkan dengan cara apa? Ala bi dzikir lahi ta banyak banyak berzikir mengingat Allah maka jantung akan normal. Kalau terasa jantung tak normal letaknya di dada sebelah kiri coba raba pegang yang dipegang dada kita yang dada kawan Normalnya. orang yang tak normal itu maka banyak banyak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah maka goyang kepalanya itu ke kiri la ilaha illallah sini la, la, la, la ilaha illallah ini banyak orang yang zikir goyang kepala kau kenapa goyang? Entah, tengok orang goyang. Aku goyang belakang. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai mati. Karena nanti yang terakhir keluar dari mulut kita. La ilaha illallah. Habis. Itulah sifat enam. Makanya ditutup ayat ini dengan... Faasaula ika ayahku nominal mukaddin mereka itu ada enam sifat orang yang dapat hidayah mana bahannya? Bagi kau ke masjid, aku baca di dinding sudah. Inna ma yamru Allah man aman billah, wa bil yomil akhir wa akamussala wa <tik> zakah wa lam yakhsha illa Allah fa aza ulai ka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat hidayah insyaallah itulah yang selalu kita minta tiap pagi petang 17 kali ihdinash siratal mustaqim pas saya mulai tadi jam 5 sekarang jam 6 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 mililiter bagaimana hukum kredit mobil tapi dengan sistem syariah sistem syariah boleh balik dari masjid ini pergi ke bank tarik semua duit dari bank konvensional, alihkan ke bank syariah siap? Hmm. Tak siap? tak ada gunanya ngaji kalau tak diamalkan ngaji itu harus diamalkan hari ini juga hari Jumat Sayyidul Jaya, Hari yang baik Ambil semua uang dari bank konvensional, Alihkan ke bank syariah Bank syariah mandiri Beri syariah Hai bupati-bupati Wali kota-wali kota sesumatera selatan Hidup tak kamera ni? Hidup Kemana saya nunjuk ni? kesana sana. Pak Ustaz Bupati kami rajin solat subuh Wali kota kami rajin puasa sunat punur kami haji tolak duha. Bukan itu amal pejabat. Itu amal anak tekah. Itu amal emak-emak. Amal pejabat bonus apa amalnya? Robah bank konvensional menjadi bank syariah. Betul? Ini sudah sama ni ngawur ini. Mana bank daerah yang sudah berubah menjadi bank syariah? Empat. Pertama, Bank Aceh. Sudah berubah menjadi bank syariah. Dua, bank MTB. Berubah menjadi bank syariah. Tiga, bank Nagari Sumatera Barat. Keempat, terakhir. Baru dapat kabarnya tadi malam. Bank Riau Kepri. Riau Kepri sudah berubah menjadi bank syariah. Oleh sebab itu, menyusul insyaAllah bank Sumatera Selatan. Berubah menjadi bank syariah. Itulah yang menjadi amal. Mati meninggal dunia. Selamat orang dari riba. Oleh sebab itu beralih ke bank syariah tak ada solusi lain, membangkitkan ekonomi umat mohon berikan rekomendasi sekolah yang sesuai dengan syariat Islam, mulai dari SD SMP, SMA perguruan tinggi, agar anak cucu keturunan kami bisa cerdas Dan saya tak pula tahu sekolah di Sumatera Selatan yang kemarin kita launching SD Cendikia Al-Faiha Ah itu ada videonya. SD Cendikia Faiha Tahfiz Quran. Masukkan anak tamat situ hafal Quran 30. Targetnya 30 juz, bahwa anak ibu jadi juz 30, ah itu memang utak dia segitu. <Gülüyor> Habis itu SD, saya pernah diundang di sini di Palembang Al Azhar. SMP, SMA. Ada pun untuk universitas, cari universitas Uh, yang ada pendidikan agama di dalam Kalau kami di UIN Mau fakultas sain teknologi Mau paper tapet pertanian dan peternakan Mau fakultas hukum Mau fakultas visipol Mau politeknik Apapun namanya Mesti ada 6-5 pelajaran agama Akhidat akhlak, Quran hadis Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Ustaz kami tak bisa masukkan anak kami ke pesantren Biayanya mahal Dan terulang aja 14 juta SMP pelajarannya cuma satu Agama Islam Tapi bisa ditambah menjadi lima Quran Hadis, Akhidah Akhla Bahasa Arab, Sejarah Islam Fikih Dari mana duitnya Pak Ustaz? Duitnya dari APBD Bupati wali kota tak berani mengucurkan dana Takut ditangkap KPK Bisa kalau ada payung hukumnya... PERDA... Peraturan daerah kabupaten... Masukkan lima guru agama... Ke SMP dan ke SMA... Bisa... Siapa yang buat PERDA? DPR... Siapa yang memilih DPR? Kita... Makanya pilihlah caleg yang pro... Kepada pendidikan Islam... Siap? Ya? Makanya nanti hari 17 April... 2019... Bilih caleg yang bisa mengeluarkan perda. Pak caleg, jangan bawa karpet ke masjid kami. Karpet kami sudah tebal. Tengok nih, mahal nih. Jangan bawa AC ke masjid kami. AC kami sudah ada, walaupun mati. Kalau mau, Bapak caleg, buatkan kami tiga perda. Pertama, perda zakat semua PNS, ASN, BUMN pegawai perusahaan potong 2,5 persen setuju? dua, masukkan 5 pelajaran ke SMP, SMA tiga, keluarkan perda syariah alih kompersi dari bank konvensional ke bank syariah siapa bilang tak bisa itulah pentingnya kerumunan gerakan sholat subuh menjadi kekuatan politik Ustaz Somad tak pernah bicara partai Abdul Somad tak pernah bicara nomor Abdul Somad tidak pernah menyebut orang Dan Somad bukan pula jurkam Saya tidak jurkam dari manapun Saya murni Ustaz tak ada kepentingan Tapi saya ingin suara umat Jangan muba Muba zir. Pelaksanaan Kodok sholat sebaiknya sebelum Bakdiyah atau sesudahnya setelah solat zuhur lalu dia kodok usalli fardazuhri arba'arakatin kodokan, apakah kodoknya itu membuat bakdiahnya batal tidak, bakdiah tidak rusak gara-gara kodok jadi kalau mau dia kodok dulu baru asar, bakdiah silakan atau bakdiah dulu baru kodok silakan, tak masalah mana yang harus dipilih, umrah dulu atau haji dananya hanya cukup untuk daftar haji Mau umrah dulu tapi tak bisa daftar haji Daftar haji Umrah sunat Daftar haji insyaAllah nanti berangkat Kalau pekan baru riau 2017 bayar Berangkat 2031 Pulembang saya tak tahu Berangkat 2031 Malaikal maut datang 2030 <tik> InsyaAllah niat sudah sampai Innamal a'malu Gara-gara ini bapak ibu tak bayar Storekan dulu, bayarkan Ustaz saya dengan istri saya sudah bayar Ya, terus nanti kalau istri saya meninggal gimana bisa digantikan istri yang baru <tuk> <tuk> mana tahu ada yang takut takut. dia bisa digantikan keluarga Ustaz bagaimana hukumnya seorang yang suka memfitnah ini yang nanya ini berharap kalau kita dipitnah orang maafkan aja kalau dipitnah doakan dia kalau dipitnah sahabat Itu bukan saya Kalau saya dipitnah, saya Polda kan hmm. nah, Ada yang memfitnah saya, fitnah, fitnah, fitnah Bu oh, Polda kan BAP langsung Pak polisi, saya dipitnahnya Ini HP-nya, dibuktinya, ini Facebook-nya Tanda tangan BAP Saya tanya, berapa lama nanti ini pak? Empat tahun, Bisa tambah lah Benam kan dia dalam Hmm Fitnah masanya-masanya saya polda kan. Beberapa orang saya BAP kan. Jadi bagaimana fitnah? Masuk daftar polisi. Negara kita negara hukum. Lapor. Masalah kapan ditindak itu terserah polisi dah. Yang jelas saya sudah lapor. Yang Bali sudah setahun saya lapor. tidak tindakan, sampai sekarang. <tik> <tik> <tik> Mengapa empat mazhab berbeda pendapat? Coba empat mazhab itu satu pendapat saja. Fati sekarang tak ada yang namanya khidafiyah. Ia ya juga ya, cerdas juga yang nanya itu. Idham kum tomilah salah kalau kamu mau solat palsiloju hakum basuh muka. Wa aidah kum milal marafik tangan sampai siku. Masalah wajah sepakat semuanya, bahawa wajah itu yang disiram dari mulai batas rambut atas sampai ke dagu. Dan dua paku telinga. Ini paku yang tak berpaku agak-agak aja lah ada paku. Sejengkal ke kiri, sejengkal ke atas. Tak ada istilah. Masalah tangan sepakat empat mazhab bahawa yang disiram tu sampai siku. Tak ada mazhab mengatakan siram sampai ketiadaan. Ketika kepala mazhab Syafi'i sedikit aja. Ambil air sedikit aja. Hanafi seperempat Kepala ini dibagi bagi empat Satu, dua, tiga, empat Seperempat Basahkan tampak tangan Seperempat basah Baru sah Maliki tidak Semua kepala mesti kenal Dari depan sampai ke belakang sampai ke depan Inilah yang ditanyakannya tadi Kenapa mesti ada tiga pendapat Kenapa tak satu saja Pak Ustadz Karena hadis yang menyebutkan tentang mengusap kepala itu Ada 3, 4, 5 hadis Itulah yang dipilih oleh ulama mazhab tadi Jadi orang yang bertanya Yang mengatakan musti satu saja Berarti dia mau menghilangkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Ulama mazhab itu bukan tidak pakai hadis mereka mengambil pendapat itu dari hadis kebetulan yang mazhab Syafi'i diambilnya hadis tentang riwayat nabi mengusap nausiah ugun-ugun sedangkan mazhab Hanafi mengambil hadis nabi pakai sorban nabi itu pakai sorban macam sorban Habib Mahdi macam sorban ustaz-ustaz Habib ulama kita nabi masukkan tapak tangannya ke kepala walam yang qud imamatahu sorban tak dibuka itu dalil anafi sedangkan maliki dipakainya hadis yang mengatakan nabi membasahi semua kepala <tik> ulama mengambil sampai ke indonesia Ormas mengambil NU Mengambil yang mazhab syafi'i Makanya orang-orang NU, Perti, Tarbiyah Islamiyah Usap dikit saja Sedangkan Muhammadiyah pakai majlis tarji Yang diambilnya maliki Ustaz pilih mana? Saya belajar di sekolah mazhab syafi'i Waktu di Al-Azhar Empat mazhab Tapi tetap pilih salah satu mazhab Yang lain pengetahuan supaya kita menghormati Sampai ke Marokko Guru-guru kami semuanya mazhab maliki Tapi kami dari Asia Tenggara Dibebaskan yang memakai mazhab kalian pulang Pelajari mazhab maliki Hanya sekedar tahu dan menghormati Supaya tak menyalah-nyalahkan orang Jadi yang penting itu bukan Menyatukan mazhab Pelajari semua mazhab Amalkan satu mazhab Hormati mazhab yang lain Begitu memahami mazhab Kira-kira faham? Kenapa tak sepakat saja Pak Ustaz? Gimana mau sepakat hadisnya banyak? Orang yang mau empat imam itu sepakat. Sama dengan mengatakan kenapa Nabi hadisnya banyak. Nabi melaksanakan itu pakai wahyu. Allah mewahyukan dia. Kadang dia pakai begini. Kadang dia begini. Kadang dia begini. Datang ulama mazhab pilihnya ini. Datang kita. Kita memilih pendapat ulama mazhab. Kebetulan kita di pelembang. Para habaib. As Taggaf, Al haddad Al Jifri, Al Syihab, Barakbah. Ini para Habaib ni dari mana? Dari Hadramaut, Tarim, Yaman. Di sana bermazhab Syafi'i. Ulama-ulama, Habib Umar bin Hafiz, mazhab Syafi'i. Habib Zain bin Usmail, sampai bergelar Imam Syafi'i yang masih hidup berjalan di atas bumi ini sekarang, itu Habib Zain bin Usmail di kota Al Madinah Al Munawwarah. Ulama besar bermazhab syafi'i. Mubti Mesir Al-Azhar namanya Sheikh Ali Jum'ah bermazhab syafi'i. Oleh sebab itu maka saya pakai mazhab syafi'i. Tapi saya tetap menghormati sahabat saya yang bermazhab Hanafi Maliki Hambad. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan harus disatukan mazhab berarti dia tidak mengerti hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Somad, apakah hukum zakat profesi? Sebagian tidak setuju dengan zakat profesi... ...karena tidak ada haul. Zakat profesi itu langsung dikeluarkan tiap bulan. Sedangkan yang berpegang kepada haul... ...kata dia harus pakai haul, kumpulkan setahun. Itu yang mereka yang tak sependapat. Lalu yang mengatakan tidak perlu haul... ...itu dalilnya apa? Hadis yang mengatakan haul... Ada periwayatnya yang do'if. Hadis do'if tak bisa dijadikan dalil hukum. Maka bisa dikeluarkan tanpa haul. Buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Kalau zakat profesi ini ditiadakan. Berapa banyak uang umat Islam hilang. Saya tak mau berdebat tentang masalah hukum fikihnya. Karena beda buku yang dipakai beda nanti hasilnya. Lain orang lain kepala macam-macam isinya. ...tapi yang jelas... manfaat dari zakat profesi ini luar biasa. Yang paling banyak membantu suku pedalaman... ...zakat profesi dari PLN... ...Perusahaan Listrik Negara. Yang menyelesaikan masjid yang tak selesai... ...dalam video saya ke suku pedalaman... ...itu dari PLN. Dibangunkan sekolah... ...rumah pakir miskin... ...sekolah pesantren Tafiz Quran... Lalu kemudian masjid Itu semua dari zakat profesi PLN Makanya kalau ada ustaz yang tidak setuju Saya tak mau berdebat Mungkin kitab dia lebih tebal Hadisnya lebih banyak Cuman mau saya ajak aja Ayo kita ke pedalaman Naik mobil 5 jam Naik sampan 7 jam 12 jam Nanti kita tengok hasilnya nah, InsyaAllah balik dari sana Ah ya okey lah Entah setuju entah capek Allah ma'ala Karena manfaat zakat ni yang luar biasa. Itulah kaji kita pada subuh ini lebih kurang 80 menit kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Ala aziziyah wa kulli niatin solehah al-fatihah.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 Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Kata Farrukah Nami Pak Nikita Farrukah Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat. Allahumma anzilur rahmatawasalamat albarokatata alhadhiljamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini ya Allah. Allahu majalnamin almustaqiminya fi sabillik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahu majalnaminusra di syariatik. Jadikan kami menjadi para penolong syariatmu ya Allah aya muqallibal qulub wa hiya inka alladzi yumawlaqbal qalbi sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik kokohkan hati kami dalam agamamu dalam ketaatan kepadamu ya Allah Allah ij'alna min muhibbi nabik Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan kami para pecinta pencinta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali thayyib wa ali mencintai para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahummarzuqna ziyarat baitikal aziz berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ziarata qabri nabiyika muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah waqtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina khatimah allah majal akhir kalamina inda intihai ajalina Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Nanti La ilaha illallah Mu'amadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil arturati hasanah Waqina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Wa ulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum Taqabbal ya karib Pulang dengan tenang. Ambil sampah-sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.